Hola, que tal? Los eh venres 19 de setembro do ano 2014 e aquí comeza unha nova edición de divertimento para pequenos monstruos. Ola, que tal Ana lucecu hola canto tempo Canto tempo, despois deste de de parón vacacional Si, sí, deste de verán Pois pues aquí estamos de novo, como vedes, recuperando unha antiga sintonía Me encanta ¿Eh? José Bonetzi Traslada meu pasado Bonetzi e unha cantante que se chama San Luis Bueno, pois pues gravaron isto aí na década dos 80 Ficou como unha rareza, un lépea así estrano Con esa, esa peza que se chama Banderas Bueno, pois pues isto sonaba ¿Te acuerdas na naquela sí, etapa de divertimento en Radio Fén? En Radio esta sintonía Sí, sí moitos anos xa. Bueno, e neste divertimento para pequenos monstruos de, de 19 de setembro do ano 2014, qué monster? Bueno, tem, temos cousiñas, temos xa unha convidada aquí sentada con nós, que é unha rapaza que se chama Esperanza Vázquez do Pico, fotógrafa especialista en en olas. ¿no? En olas. Sí, e nos vai a falar do seu traballo fotográfico. Mm -hmm. Serás nun prazer de novo Porque ela estivo xa aquí En divertimento hai algúns meses Despois cara a metade do programa Tenemos a túa senda, non Ana? Si, sí, se trasladou aí a metade do programa Nesta ocasión bueno, nesta ocasión nesta ocasión Ti te sientes máis cómoda? No de, final, no final? Sí, sempre Pero por que? Porque no no sé, sei, estás máis ¿eh? cerca da saída Para sair rápido claro. de Radio Friisping de Para rematar documento. coa senda, me, me gusta moi ben neste caso vas a estar aí na, na metade. No sí, falaremos de algúns concertiños que hai este fin de semana por aquí. hai poucos, pero tamén de festivais que hai por fora. Moi mm. ben e xa cara o final do programa que teremos? Poiximos falar do Ateneo, desa concentración que houbo este martes pasado, día 16, en apoio ao Ateneo, en armas, ali, en frente ao Concello, e que eh, recollimos aí entrevistas a xente que andaba por aí, e, falaremos tamén con, mm. con Eliseo Fernández, non? Sí, temos algúns audios que pincharemos, de voces que andaban por ali, e, mm. bueno, falaremos, eh, contactaremos con Eliseo Fernández, presidente nda teneu para que nos dea conta pois pues, das últimas novidades que do que, que está a pasar, sabedes que hubo esa concentración o martes 16 e o día seguinte foi o suizo a mañá. Hmm. Bueno, pues a ver, a ver que nos conta o Eliseo despois de todo isto. E aí, aí, aí, fíjate, tía, na Lucecú, que temos a Esperanza aí Sí, eh? esperanza, aquí está Está aí ansiosa, sabe? Eh, a ver que aquí, en divertimento, imos bastante devagar Así temos moito tempo, mm -hmm. verdad, Ana? E non lo tomamos así con calma Con calma, calma. Todo. Sí, sí. Hola Esperanza, que tal? boa tarde Boas tardes, buenas tardes. estás de novo aquí, sí. outra vez sí, uh -huh. sí. Esta vez, además, con cousas novas, non? Sí, coa miña nova exposición Que, bueno, titulada Arte do Mar neste caso. Mm. Aí abrimos o teu blog que ten un nome longuísimo, non ganai, a ver se si escapa de Esperanza Van Vázquez do Pico fotografía.blogspot.com. Clarísimo. É, sí. Non hai lugar nenhum. Non E hai... <risa> se chama Refleitos o blog. Tina, sí. <risa> bueno, pues, a, a primeira entrada aí, pois pues, esa exposición a que foi referencia Arte do Mar. Bueno, contanos todo isto porque estuvimos aí investigando tamén nos, eh, sobre ti e vimos que todo isto ten a súa historia, non? Sí, bueno, eh, Arte do Mar é eh, o meu traballo final do monográfico de surf que fixen neste verán, no que estiven traballando dous meses e medio, e, eh, bueno, foi a raíz de que me, se me puxo en riba da mesa unha proposta dunha revista de tendencias con Nidit de poder cubrir o evento do Panting Classic eh, unha vez Bueno, pois decidido optar a este proxecto, pois decidín facer un monográfico completo do mundo surf para, bueno, pois para introducirme neste mundo, en esta arte, neste caso. Uh -huh. Esperanza, no estruso unha selección musical, Fíjate, un que estamos aí explicando pues, o primeiro dos dos cortes, non, Esperanza. Sí, bueno, esta é unha canción que coñeceu a, a miña irmá. É que como tratada das olas e do mar, pois bueno, crein que era adecuada para reflexar o, o traballo, claro. Uh -huh. O traballo porque estamos falando dun traballo non só de fotografía, sino tamén de vídeo, de montaxe así audiovisual. Si, sí, bueno, é que como final foi un monográfico, pois incluí o mundo, bueno, o evento do Panting Classic, eh despois eu comecei a practicar o deporte para ver que que había neste, bueno, neste mundo entón, pois, ao realizar tantas fotografías pois, deciden crear vídeos para que, bueno, para poder mostrar todas. Unha especie de mostra moderna, non? Da, da fotografía tamén recurrindo a eses recursos que, que nos dá sí. cosas redes sociais e eh, todo iso que por aí para poder facer montases como as que fizeste, si están nese blog. Pero contanos, sí. contanos porque hai máis sustancia aí, porque resulta que ti desto de do surf non tiñas moita idea non, bueno, a ver, sempre chamou má atención, pero por culpa de, bueno, das coleosis e de levar o corse posto tocando era pequena, pois nunca pude facelo entón, este verán, dixen, bueno pois xa que vou facer este proxecto pois, bueno, teño que meterme máis eh, a ver se podo praticalo entón apuntei un curso na escola de Pantín, Pantín Surf Camp e, eh, bueno, puiden descubrir moitísimas cousas e, bueno, a ver moi, foi moito esforzo pero, bueno, ten a súa recompensa. Uh -huh. Porque o curso, o, o feito de apuntarte ao curso, foi, a parte isto, de, de, de unha nova experiencia, algo que ti buscabas para, digamos, facer unha inmersión nese mundo que, en principio, ti desconhecías claro. e lo que tiñes que facer un, un traballo, ¿no? un audiovisual. Claro, cando me fan a proposta, eu non tiña nin idea do... bueno, nin de que tipos de fotografías tiña que quitar, nin como, nada. Entón, pois, bueno, empecé a falar con xente que practicaba o deporte, busquei nas redes sociais, nos blogs persoais, despois os mesmos profesores, pois, bueno, axudaronme, deixaronme revistas, contaronme as, súa, bueno, as súas vivencias persoais, e así pouco a pouco, pois, bueno, fun conseguindo o material. Uhum. -huh.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 música que elixiu Esperanza para que aquí todos os ouvintes e tamén nos, nos vayamos mergullando nese, nese mundo do, do surf que un pouco foi bautizo para Esperanza Vázquez do pico eh, coa excusa ou por mor de ter que, que levar a cabo ese traballo que lle encargou unha, unha revista, non? Sí, bueno, eh, conhecía, bueno, a en, bueno, a rapaza directora puxos en contacto comigo e o director e eh, bueno, propuxeronme facer o monográfico do Panting Classic pero como eh, o equipo de prensa do Panting Classic eh, non nos permitiu realizar un monográfico completo porque non creía adecuada a súa re, a revista debido a que non estaba relacionado 100% con o mundo do surf pois bueno, fixemos un pequeno, unha pequena reseña, un artículo, no que se publicaron algunhas das miñas fotografías, claro. O que implicou que tiven que ir alí ao 100% dous días a ver o que se cocía, vamos. Uh -huh. Bueno, agora estamos escutando outra peciña musical, Esperanza, esto que é. Bueno, esto voy... es Lana Lana del Rey, ¿no? No, no, ah, isto é outra cousa Te equivocaste eh, nah, no sí. eh, É un grupo inglés que se chama Codalin eh, Love Like This É eh, bueno, eh, así un pouco A sintonía que, mm -hmm. que podemos encontrar nas diversas webs Relacionadas con este mundo Ajá. Porque aínda que non aparezca O mundo do surf ten unha serie de música Peculiar así moi tipo hawaiana ibizenca mm. que bueno non é todo tipo de música si sí, é un, musica, un tipo de música determinada que si sí, sí. que sigue a xente que, que gosta do, do surf non? si sí, claro. vamos a escutar aí como se chamaba isto? dis? love eh, like love like this Mui ben e esa xente de, do Surf eh, Respondía un pouco a esa idea que tiñas ti cando non practicaba surf? O, bueno, o, para nada. que, es, que, que presuízo sabía ou que tópicos había do surf que se te desmontaron por completo o, sea, do, o do mundo do surf? Mesmo. Bueno eu creía que era un deporte eh, máis que nada pois, para aparentenar non xa que está relacionado co o mundo das grandes marcas? dos grandes promotores, entón, pois, eh, cando empecéi a realizálo, pois, denme de conta de que, eh, bueno, tes que realizar un esforzo tremendo, que tes que conseguilo, tes que ter un afán de superación, entón non é simplemente levar a túa tabla e poñer o traxe, non, o sea, todo, despois de realizar este curso, Para min todas as persoas que practican este deporte, bueno, teñen o meu respeto 100% porque daste conta de que é muitísimo máis complicado do que parece. Uh -huh. O sea que tiñas un concepto do surf un pouco desse mundo elitista, ¿no? Como que sí. se pode dicir, ¿no? Sí, pero bueno, neste tempo, nestes dous meses e medio, eh, pude, bueno, pude decatarme de que todo o mundo o pode practicar, xa que, bueno, Cadroume que había xente de, de unha certa idade xa uh -huh. Retirados que deciden practicar este deporte eh, Nenos moi pequenos eh, De todas as nacionalidades Bueno, unha diversa tipoloxía de xente Moi, uh -huh. moi diferente E ademais te cadrou isto co Panting Classic, non? Co Panting Classic no? Si, sí, bueno, eu comecei a principios de xullo eh, Para ter xa un pouco de experiencia neste campo Aí logo, claro, finalicei co broche do Punting Classic, do campeonato uh -huh. E que, bueno, que foi unha experiencia, pois, espectacular, vamos uh -huh. Sorprendente, porque tampouco tibera nunca a oportunidade de ir Tampouco chamarame nunca atención Ata que este ano, cando xa uns certos coñecementos deste mundo Daste conta de que podes disfrutar moitísimo Só so con velo, claro Muy ben, Ana, que tal como ao eh, mundo do surf, e, ¿no? sobre todo esa maneira de chegarse a él pues de un seitou así un pouco profano, ¿no? O sea, curioso. caso curioso, ¿no? Caso sí, de esperanza un y Un pouco de casualidade. Com medio sí. ese sempre da fotografía, ¿no? Porque sí, a claro. fotografía foi un pouco responsable de esa situación, ¿no? Sí, o sí, sea, vamos, e que non chegase pola fotografía non, non nunca, te veías ti facendo no, surf. E agora para seguirás, nada, ¿no? Continuarás facendo surf. Bueno, non o sei, a no. ver, costoume un pouco Pero, bueno, a sensación que tes cando estás na tabla en riba pois, bueno, é espectacular, vamos É un subidón aí, impresionante uh -huh. sí. Subidón, subidón como, por exemplo, este tema de Lana sí, del Rey de Lana Sí, Lana del Rey, totalmente tamén é un clásico, así, no mundo do surf Bueno, é no mundo do surf, bueno, Rey, en está, en. Mundo do surf eh, sobre todo, bueno, meu persoal Porque podes encaixa moi ben no, cando preparas os vídeos, as fotos nas olas e todo. Entón, uh -huh. Bueno, e que, que, que se sinte no, xa o sea, cando se fai os primeiros pasiños non para para subirse unha tabla, eses pasos que te refires no blog de nocións super básicas, non, sí. para manterse en equilibrio na na táboa, es, eses primeiros contactos co surf como, como son, como bueno, o primeiro paso que tens que facer moitísimo esforzo é poñerte no preno, conseguir poñerte atrás no e eso é un paso moi importante para a xente que é novata, é moi complicado. Logo, pois si Antes de botar as taboas ao mar Pois temos unhas pequenas clases teóricas Nas que se explican os elementos do mar As mareas, as correntes E logo os cinco clásicos pasos Da posta de pena, tabla Que, bueno, requiere moito esforzo Parece que non, pero sí que Tens que estar en forma realmente, non? Sí, sí, totalmente, totalmente No que en cemento que se foi antes Da clase, pois, bueno Tens hai un traballo complicado Claro E ese é o contacto co, co Amar ¿no? o sea, Unha vez que fazes Si, eh... sí, o que pasou foi que eh, Nas primeiras clases eu tiño unha visión Totalmente diferente Ata que vexo na miña escola Un cartel dun anuncio De bueno, unha presentación dun libro Dun surfista moi importante Conocido como Gallo Na que el explica a súa visión A súa Bueno, o seu paso persoal por este mundo E no que conta de que a raíz dunha cilante que douse cego e despois continúa facendo surf a pesar desta discapacidade. Mm -hmm. Entón, coa súa frase querere poder, pois, cambiou-me totalmente a visión en as últimas clases ainda que che costa moitísimo pois, sintes que se el pode, ti podes totalmente, vamos. Mm -hmm. Así existe a esa conferencia? Sí, sí foi unha presentación, bueno, dun libro, libro de mm. las olas contadas e, eh, bueno, foi... Espectacular. Uh -huh. O sea, todo mundo amante do surf emocionouse uh -huh. ao coitar, homo, bueno, pois as suas vivencias, a súa visión, eh, o ter que adaptarse ás novas circunstancias da Porque súa vida. Queda cego por alguna cuestión él particular. El queda cego o... en un accidente que ten practicando surf. Ah. Ainda que tiña antes un glaucoma e que xa tiña que, claro uh -huh. que el iba a quedarse cego co paso o tempo pero surfeando tivo un accidente e que douse uh -huh. cego uh -huh. como se echaba o libro? repite las olas contadas las olas contadas e quen é o autor? Eh, pois el aitor é ah. eh, un chico tamén Hugo que é vasco si sí, os dous uh -huh. e eh, bueno teño que destacar que este é o primeiro manual que uh -huh. se explica así de forma moi clara e moi concisa eh, as técnicas para facer surf porque é o único manual que está publicado aparte de outro en Australia sobre como aprender de cero a facer este deporte. O sea, que non hai moita bibliografía sobre os no, sobre as técnicas surf, Para nada. Para ¿no? as técnicas para aprender a fazer surf de cero, para nada. O sea, que xa temos aí un manual. Sí, sí, moi é así finiño, sae o segundo tomo en novembro deste mes e bueno, fabulos, uh -huh. recomendo, eh. estamos ahora escuchando mis música ¿no? Esperanza ¿qué es sí. esto? Que... bueno pues es un tipo de música que se llama Jubel eh, característico polo los saxo que mezcla música electrónica con, con así con toques de jazz vamos ajá ah, muy bien Bueno, pues aquí estamos en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispin o 19 de setembro, neste reencontro coas ondas. Ana Luza Quequel. Muy ben, surfeando. estamos aprendendo moi todo do surfe. Estamos surfeando realmente. Estamos, claro. surfeando, estamos surfeando. con Nas Ondas. Sí, sí, con Esperanza Vázquez do Pico, que fotógrafa, bueno, pues, eh, está presentándonos o seu último traballo, a súa última exposición. Como se chamaba a exposición? Arte do mar. Arte do mar. Isto e volvemos aí ao meollo da cuestión. Donde se pode ver? Bueno pois É unha exposición que agora está na Casa da Muller bueno, Con a colaboración da Consellería de Igualdade Na Xuntura. Casa da Muller de, de Ferrol. Aquí en sí, Ferrol Na mm. Rúa de Lugo, número 56 Vai a estar ato 5 de outubro eh, Por la maña podes, podes asistir desde as nove hasta as dúas eh, Das catro hasta as oito da tarde mm -hmm. E eh, bueno, ali hai unha recopilación de 15 fotos Relacionados co, con este monográfico, como chamo eu onde se pode ver, pois, unha pequena pincelada de todos os elementos que forman este mundo surf. Uh -huh. E isto do arte do mar, que é un xogo de palabras ou como é isto? Bueno, é que eu sou un partidario de que eh, hai moitos máis artes que a xente non os considera así e que, bueno, hai que daros a conhecer, porque... Eu creo que como puxan no blog eh, O mundo do surf é máis que un deporte É unha, unha forma de vida que non ten fronteiras uh -huh. E podes ver claramente No, no pantin Classic Onde se xuntan xente De diferentes nacionalidades Partes do mundo E que todas eh, se unen grazas a este deporte Claro uh -huh. E agora que, que estamos escutando. Bueno, pois unha esta trátese dunha recopilación, así de cancións eh, do mundo deste mundo sí. na que bueno, pois eu seleccionei para o meu segundo vídeo uh -huh. que do traballo. Uh -huh. Esta peza, entón de quen? Eh chámase Amazing Coales Chicks of Surf. Like a dream, man, man, I even seemed that he me. I can say that I tal vaio, Sr. Fana? Vai, Vai bem. Eu estou pensando, inclusive. <laughs> E a parte de, de, de empaparte non deste de mundo do surf destes de últimos meses, Esperanza empapaches tamén a, a xente que estaba a tú alrededor, as túas amigas amigos, moitísimo, eh? claro, porque isto implicou falar con moitísima xente eh, a todos os lugares que iba este verán, eso, con miña familia ou coas as miñas amigas eh, tiña que ir con mentalidade pensando neste mundo para poder captar todos os pequenos detalles como, bueno, me gusta a min. Eh, implicou falar con moitísima xente surfeira que estaba nas praias E que eu tiña que, bueno, pois, pues, peñerme en contacto con eles E, eh, bueno, si sí. a xente da miña casa Creo que agora xa tamén teñen unhas nocións básicas deste deporte uh -huh. Pois eches a facer surf a tua familia? Non, non, pero, bueno, acompañaronme nos diferentes eventos e todo uh -huh. E como, como é a xente así, o cara a cara, falando coa xente do surf, como, como é? Bueno, pois en diferentes hay, puntos de vista Porque houve xente super agradable Que se prestaron sen ningún problema eh, Outras que lle sorprendeu uh -huh. Moitísimo eh, Outras que Si sí, deixaron me quitar fotos Pero bueno, non estiveron interesadas en ver o resultado eh, bueno, Outra xente que si sí, que se puso en contato conmigo Ah, moi ben moi Si sí. Y ahora, no sé si te fichas, Ana Luce Q, pero está subiendo a marea. ¿Estás subiendo? Estás subiendo a marea en Radio Filispin. Ah, oh, ¿de qué voy a pasar? Pues hay que moverse a toalla, hay que, no sé, <risa> trasladarse. ¿A dónde? A la duna. <risa> ah. <risa> Estamos falando con Esperanza Vázquez do Pico Sobre a, unha exposición de fotografía Que se chama Arte do Mar E que se está a expoñer aquí en Ferrol Na Casa da Mulher até o 5 de Outubro Pero esa exposición Esperanza ten máis percorrido Si, sí, bueno eh, Logo se todo vai, ben, vai a ir ao Bar Sucre De Ferrol Xa que sempre, bueno, sempre me chamou a atención Eh, nos anteriores casos, bueno, pois non tiven oportunidade, entón gustaríame xa que tive un tanto de traballo neste monográfico pois poder mostrarlo a máis máis xente mellor, claro. É, é bon sitio o Zucre, non? Sempre, na, na hay, Madalena, sempre hai exposición hai final, sí, sempre hai exposicións. Si, sí, máis que un bar e unha cafetería, non un sitio tranquilo. Unha cafetería, no? si. Sí. E sí. que máis? Que máis sitios hai por aí xa pendentes da Bueno, teño aí unha pequena sorpresa pero, bueno, De momento non no se pode no revelar sí. Pero para o ano bueno, que ven, si sí, en maio Pretendo facer algo en Maldobín, na Casa da Cultura mm -hmm. Con tres artes aí diferentes no, A ver se sei todo ben mm -hmm. Ainda hai un proxecto, un mente mm. Bueno, de entrada eh, vamos a lembrar o blog de Esperanza Tío, que tes máis cerquiñana. Non eh, non esperanza EsperanzaVázquezDopicoFotografía.blogspot.com sì. que, que aí está pues, boa parte da, da obra visual, no? de Pero te esperación. podemos atopar sí, todo monográfico completo Nas no redes sociais tamén te atopamos Sí, sí en Esperanza Vázquez Fotografía no, Na página do Facebook eh, Bueno, tamén agora tiven que facer un Same Road Que é unha página así máis Mais, eh, digamos que exclu exclusiva, elitista Neste ámbito dos artistas Que bueno, tiven que facelo por polo tema da revista, pero sí, tamén. Mhm. E despois ese ese digamos reportaxe, no, que se encargou a a revista se publicado, no, na revista. Sí, sí, na, bueno, xa ten, no, meu blog esta dirección o enlace, eh. sí, enlace completo. Como se chamaba a revista, decia? E eh, Coolydit. Ah, e que una bueno. Bueno, revista... unha revista de tendencias que inclúe diferentes ámbitos da arte, do, da moda do, do algún deporte É unha revista online ou tamén se... Non, non, no, tamén se... En papel E unha revista internacional ou... Non, eh, repartese... Bueno, ten unha tirada moi pequena eh, podese atopar en tendas moi concretas De surf de, Non, de, de moda, de sobre moda. todo en Madrid uh -huh. si sí, así unha... Pero, bueno, ainda está en expansión Muy ben, moi ben Porque ese contacto que foi así casual ou veo a través de algún contacto aí Non, veo a través de, de unha amiga da miña irmá mm que ten unha súa irmã é unha responsable da revista. Ajá. Entón chamoume a atención eh. claro, e Pero bueno, antes non tiñamos non tiñamos contacto. Foi porque uh -huh. veu as miñas fotos eh. uh -huh. sí, é importante non así ter co os contactos necesarios sí. para tamén poder logo uh -huh. aí sempre as, as sí. sinerxias que se chaman, ¿no? Cosas que surgen. Cosas claro que é que aproveitar, por the hypocrites as we would mingle with the good people we meet mm -hmm. good friends we have uh... Bueno, non podía faltar pues, Bob Marley ¿no? Por lo menos aquí esta versión que está soando O mundo do surfs tamén moi relacionado con regue ¿no? Si, sí, claro no, bueno, que nos Eso, Por lo menos hai 20 anos era así o sea, que As cosas sí, sí, cambian sí, tan cambian. rápido Antes todos levaban rastas estas cosas sí, sí, ahora Bueno, agora tamén moitos surfeiros <risas> Que levaban rastas sí. Sí, mm. teñen unha forma de vida moi moi peculiar Xa uh -huh. o sea, te podes considerar surfeira non non, No hai no, nada, no, no, pero bueno, estou en camiño porque foi eso, foron dous meses de medio moi moi longos. Foron dous meses moi moi intensos, moi longos, moi intensos, moi y... a fondo nunha disciplina sí. como é o surf que non des, que en absoluto e Totalmente, te... además que sí. vergonzosa que son eu e todo, pois pues, bueno, tamén axudome moitísimo a eso, mellorar uh -huh. a ter que falar con tanta xente moverme, buscar os sitios uh -huh. eso, pois, pues, bueno, tamén foi algo unha superación personal tamén claro, pues. claro, claro, porque ademais que ten o seu mérito, Ana, ¿no? o feito de, de que lle encarguen algo e ela involucrarse tan directamente, até o punto de empezar a, a practicar a disciplina uh -huh. que desconheciar, sí, pois, pues, como fotógrafo ten o seu mérito sí, uh -huh. ser, que máis xente que agora, pois, pues, a Esperanza chama unha revista de parapente E aí vai, a tirarse, aí, non? Vai esperanza Vamos, ao que saia, non? Sí bueno, sempre intento eso Poñero o que máis poida da miña parte e, bueno, conseguir o, o traballo E había do fotógrafo sí. que, bueno, Si que a, a terra sa ten dominada sí, bueno. o, o, o auga tamén E agora lle falta bar Así que sí, nunca se sabe. Igual nunca para o que sabe. ven, pois pues, eh. non se sé, aquí con unhas alas E a volar To to go, i e xa entramos no en capítulo de, de agradecementos de, de cosas así que queiras deixar pois pues, bastante claritas, ¿no? Bueno, eh, en primer lugar, antes de nada, pois pues, a a escola de Pantinsurf Camp por abrirme as portas tan, bueno, unha forma tan familiar dende, eso, a, a comezos do mes de xuño no que, bueno, involucraronse conmigo tanto Samuel como José eh, en, en que consigue, bueno, en que obtivera os maiores resultados, os mellores resultados e, eh, bueno, tamén a todos os seus profesores que tibero unha paciencia tremenda para que eu consiguera fazer este deporte mm -hmm. en eh, comenzar mm -hmm. despois eso a revista porque confío, confío en min totalmente a toda xente que se involucrou tanto os meus, bueno, a mias familias meus amigos eh, e nada a toda xente que coñecín gracias a este deporte e eh, tamén a bueno, a Gallo por firmarme ese exemplar tan peculiar das olas contadas e, eh, eh, bueno, pois, eso a todo o mundo uh -huh. que estivo aí pendente de min porque, bueno, eso uh -huh. Bueno, pois pues repetimos de novo Exposición Arte do Mar até o 5 de outubro estará a eh, Exposición de Esperanza na Casa da Muller Vázquez do Pico na Casa da Muller de Ferrol despois irá, probablemente claro, antes ¿no? de nada, sí. bueno, tamén eso, o sea, ainda que non o dixen o dixen moi claro no monográfico É que isto foi todo posible gracias ao Consello de, o Concello de Ferrol que se fixou en min e que deu unha oportunidade de participar n esa xienda das 12 fotógrafas ferrolanas que, bueno, gracias a elas pois agora teño a exposición montada. Claro, claro, hai que claro, ser sí. agradecida, non? Sí, bueno, moi uh -huh. moi adecuado todo. Claro. moi ben. Eh, pois pues, despois de exposición estará probablemente aí no Zucre, hm? ¿eh? E pode que hai máis adiante en Maldoviño en Maldoviño, sin a casa moi ben, Esperanza, pois moitísimas grazas Nada, por estar aquí de novo en Radio Félix Pín en Divertimento para Pequenos Monstruos o segundo asalto de Esperanza Divertimento haberá <risa> eh? un terceiro, ver, un terceiro xa, como decimos, baitis a ver como nos chega aquí Esperanza a ver seguinte e bueno, pois pues, te desesamos moita sorte e iso pues que se haya muy bien todos esos, esos proyectos y trabajos que te ahí, que están ahí muy bien ensinados. Muchas dirigidos. gracias. Vale. vale. Salud y esperanza. Te lo Bueno, si te parece, Ana Luzekú Vamos a darnos un bañito Vale, veña <risas> Sivo ben o bañito. Sí, moi ben. Coa Co choiva fría. que cae todo isto. Sí, está un pouco fría. Sí, pero. pero mola, eh, mola bañarse cando cando chove. Sí, sí, además así desnúdos. <risa> claro, todo ben relacionado, despois de falar de surf, de olas e todo isto. Sí, de verdade que si. Sí. Bueno, vou un momentito aí detrás da de duna a facer un pic y... e xa sí. volves agora. Sí, que no sé. Non tardes. Vale, ahora ven. Arreten Placa ping, Gázanova, cromática pistona. <tose> Estou aquí Antes eh, estaba tocando unha orquesta por ahí. bueno Era un amigo meu que toca O violino que se chama Steve Keimler E ¿Ah? un que, que toca Por aí tamén outro instrumento Que se chama Teja En fin Aí estaban os dous E agora creo que isto é A senda De Voy Ana si. ¿Crees ben O vagalume Da noite farolante Si, sí, me gusta eso Se me ocurre ose, a mañan Esta mañan, Pois pues nada, me quedo perfecto. con eso Pois pues si, sí, eh, comenzamos falando Na nosa xenda de concertos Bueno, falamos de concertos basicamente eh, Estos que soan por aquí de fondo É unha banda de Madrid Que se chama Cromática Pistona E que vai a tocar ose Vendres de Zanove de Setembro Na sala Super 8 Porque durante todo este verán seguiu havendo concertos E agora continuan E agora que volvemos co programa E coa nos xenta, O primeiro que temos que falar é da Super 8 um, É unha banda, como dicía, madrileña De swing tropical formada no 2008 Que pretenden ser unha pequena Big Bang Ao estilo das orquestas de hot jazz de Nova Orleans Ou as bellas bandas desca jamaicanas O concerto este vai a comenzar as 10 e media, Eh, o prezo de entrada costa 5 ouriños eso será o xe ben de setembro na sala super 8 aquí en Ferrol cromática pistona En mañá Pola mañá, bueno, máis ben ao mediodía, mañá sábado o día 20 de setembro no Cantón Bello, volven ás sesións Vermús. Estiveron aí medio paralizadas durante a época estival e agora volven de novo. En este caso vai a actuar Víctor Aneiros que comeza agora mesmo unha xira para presentar o seu último traballo que se chama A Soidade Pide Copas nos Bares Este xa é o séptimo disco do músico Víctor Aneiros eh, está editado polo selo Gazte Lupeco Hoxac ou algo así, que non sei moi ben como se pronuncia Está en Quechua como como Está en Quechua Bueno, pois eso uh -huh. Te o coñeces, eu eh, non? Eh, eso, concerto a unha e media Sesión Bermú no Cantón Bello eh, Vítor Aneiros estará acompañado Por Fran Rey aos teclados Así que pasade por ali Para escoitar as novas cancións de Vítor Aneiros Este sábado no Cantón Bello Sesión Bermú Ese mañá hai sesión vermo no Cantón Bello a unha e media Mañá sábado 20 de setembro Podedes reenganchar despois xa pola noite Cun concerto que vai a ver na Super 8 Dun músico tamén bastante recoñecido, músico australiano Bueno, canadiano pero afincado durante moito tempo en Australia Non, André? Chris Maswak Pois pues a verdade que non, non sei, non no. ten ninguí idea non. Foi guitarrista dunha banda bastante famosa De roca australiano, Radio Birdman, Birdman. Mm. Me como soa, se, me se, soa se, o grupo con quen vai tocar E con quen vai a tocar? Non vai a tocar con eses que tes aí Esa foi o tema que escollín eu para poñelo de fondo ah, bueno, bueno. A ver se soa, pois no? non Pero non toca con los eternos, toca Con unha banda nova que ten Eh, vaya a sacar un disco próximamente eh, suponemos que tocará canciones de ese nuevo disco mm, aquí os estemos con los volumen Eternos que a mí este memo muy si aquí está cosetenos cosas This has happened many times before, but nothing like this, oh Lord. weekends another lost weekend, what a lost weekend, what a lost weekend, Pois este músico xa leva, ten unha carreira bastante fructífera de, durante toda a súa vida formou parte de grupos bastante importantes por ali por Australia agora temos a sorte de que está fincado aquí en Galiza, vive por aquí entón, de cando en vez, pois se deixa caer pola nosa cidade Eu xa o Vincos eterno na Super 8 Xa, tocou por aquí o sea, que, Igual vive por Cedeira e todo En Viveiro, creo que vive Ah, bueno, por o norte, claro Si, sí, entón, de cando en vez, pois podemos disfrutar da súa música En este caso, na Super 8, mañá, sábado, día 20 Non vos perdades, este concerto ás 10 h comenzará E a entrada é de balde, así que tedes que ir Cris Masuac Si sí. de Chris Masuac, este australiano afincado en Viveiro que estará este sábado na Super 8. Pois pues de Chris Masuak imos falar, imos aquí a Ladiño a falar dun festival que se celebra por esta época todos os anos, E o Fene Rock ali en San Valentín. Si, sí, no, por aí bueno, onde están as vivendas. O ha Marítimo de vale. San Valentín ali mm. en Fene se celebra o Fene Rock. Non sei cantas edicións levas xa Pero bastantes anos sí, sí, sí, hmm. sí, sí, sí. Pois vais a celebrar este Benres Oxe, Benres de 19 Sábado 20, mañá, os dous días E vai a haber un montón de concertos Oxe, por exemplo, van a tocar Californic Asian ah, Que é unha banda mesa formada No 2010 Que, que se fixo para rendir tributo A Red Hot Chili Peppers ah, ah. Eh, ah. Son de por aquí Stigma, que es un grupo de metal Fáis más propios Perfect Stranger Project Otro grupo tributo, mira que abundan los grupos tributo En este caso a Deep Purple uh -huh. eh, O que estamos escuchando de fondo ¿No te suena esa voz? Sí, sí, este este tipo es un drogadito. <risa> un drogadito. Básicamente. <risa> Básicamente, Enrique Villarreal, el drogas, porque fue líder de barricada durante pues toda vida, ¿no? <risa> pues aquí tenemos un poco de droga. Soy poco más que una traición. Soy poco más. nos dejamos llevar por las circunstancias que han ahogado la vida en una negra flor y duele aguantar la lágrima que empuja porque es la que nos ata a este dolor esperando demasiado tiempo a ver qué pasa, se apagó la brasa Insembiávamos los dos como burbujas en el aire, escapaban las notas arrastrava de nuestra canción. Solo poco más traición. Este tipo es una persona sensible. Sensible, sí, sí, ¿eh? ten pinta de sensible Sí, a esa siente es sensible Vamos Yo a... creo que claro, cuando se van facendo mayor Van de macarras y tal, pero luego después Sí, sí, ver, es un, mítico, un grupo mítico eh, Barricada, barricada ¿no? sí, Con sí, sí, una sí, pegada sí. Pues, tremenda No, no, País Vasco y todo, todo español Y bueno, pues aquí hay, hay sustancia ¿no? Realmente en esta historia <risa> <risa> Bueno, no sé <risa> <risa> <risa> <risa> Nunca fue un moito de barricada, pero Sí, sí, a verdad de que Pues la verdad es verdad que, que, es mira, a verdad de que mira, vouche decir algo pequeño. A ver, eh, dile pequeño. Eu sibo ao Fine Rock voy a ver al droga. ah, drogas sí, sí, a mí, eh, bueno eh, que no voy a ir este año <risa> fue un año pasado eh. este año no puedo pero pero si sí, se, se pudiera así quería este tipo ven con banda o... Ven vengo a su banda agora no 2000 después de ser barricada pues se, se, se montó a su historia en solitario como sí, el sí. drogas no 2013 o ano pasado publicó un CD que se llama demasiado tonto en la corteza Mm. Un triple CD, e supoñemos que tocará temas desse disco e, e tamén temas míticos de Barricada, ¿no? O senón a xente que vai a velos. Claro. Muy ben, pues, Esperará sabéi. escoitar tamén. Pues, mira, mira, xa me estás a me estimulando un pouco co tema Pero non acaba aí, eh? Por que? Por que non acaba aí? Non acaba aí porque hai máis cousas no Feneroc Porque esto, estos concertos dos que falábamos agora eh, son hoxe o xe res de Xanove de Setembro Pero mañá, sábado 20, continúa o festival Ali no Paseo Marítimo de San Valentín o en sea, Fene O sea, cando dices o de mañá, sábado 20 De Setembro <risa> Queres decir o sábado 20? O sábado 20 Bueno, ah, so sobre todo para que en este mañana programa... non o podo dicir tampouco, xa empieza. Sobre <risa> Acabo sabe, venga, o primeiro programa, isto moi me ¿no? mete o sea, caña. Pois a xente que está escoitando o programa o mércoles eh, pola mañá. Xa, o sea, pero xa o sea, escoita o do sábado 20 di, ui, sábado 20 xa foi. Un dir de, estos de Radio Free Spain están drogados, básicamente. Bueno, pues tamén. Sí, tamén é certo. <risa> <risa> Bueno, a ver Vamos a ver, estos son los funquillos, ¿no? Estos son los funquillos, sí estamos falando del sábado 20 de septiembre O sábado 20 de, de septiembre Por la mañana, en el rock, va a haber una sesión Bermú A un lado mediodía Mira, mira, qué, qué curiosito Aquí, ¿no? claro, todo el mundo todo se mundo organizó, organiza a su sesión Bermú Radio Friisping comenzó hace 30 años a Sí, sí, y todos nos seguieron Y todo nos seguieron Todo Dios, sesión Bermud, sesión Bermú Está en moda, Bermud, mola Nos o marcamos Bermud. tendencia Claro que marcamos Radio Friisping marca... Tendencia Está sí, sí, sí, sí, sí, sí. ben, está ben Pois si sí, vai haber pinchos gratis e Vai haber nesta sesión Bermú Un espectáculo de baile A cargo dos alumnos E alumnas da Academia Fusión Dance Está ben, está porque a Fusión Dance pues, É un negocio que está ali En Fene, sí Pero ah, bueno, sí. es una academia Una, una academia, academia de baile De baile Un <risa> poco, poco, poco negocio para ahí, Por eso pase, O dices como hombre. se fuera aquí A No ven, sé Os de San Valentín Os de San Valentín Que nos se está desescuitando ahora Que vamos A gente de que, San Valentín Muy maja en audiencia <risa> En Fene Vamos, todo el mundo sintoniza Radio Filispin Como sabéis ahí bah, Pasan de Radio Fene Nos FN, aquí De vecinos total. prácticamente Total eh, no, Que nos llamen Y nos digan Pues te qué va el rollo Si les si mm. va Si realmente O baile Po pues, oh, eh, está invadindo as rúas de, de Fene Eu creo que o baile últimamente está invadindo todas as rúas Sim sí, vamos a dar o teléfono Po pues, que nos está escoitando <risa> por exemplo a policía local de Fene o 981 <risa> 37 10, 40, de 40 chamaádeo no. sí, toma de nota hay, hay, no, ese papel non ese non é o de escribirte ese <risa> <risa> outro outro eh, eh, eh, aí eh, 981. 37, 10, 40 ah, Pois pues eso, chamádenos e nos comentades aí a xente de FN Vamos a ver, que fiebre está des a pasar aí de, <risa> de sábado noite, co baile <risa> que nos Non, do sábado mediodía, sesión a unha Pinchos e fusión Dance E despois xa, cando chegue a noite, do sábado 20 de setembro Vai haber máis concertos A cargo de quen? Pois de O Funquillo, que esta banda Que estamos escoitando de fondo sí. Que sea, son míticos la banda esta dobaixista Pepe Bao mm -hmm. Que vende de nuevo por aquí Sube ir bastante también o, sí, sí, o, o Funquillo, ¿verdad? Membros de los grupos son de por aquí o sea, Un especie de pesadilla, sí, no sé. pesadilla A ti no te gustan mm -hmm. ¿no? Es que tenemos un poco No, a mí tampoco, pero bueno, eso personalmente cada uno. Pero yo prefiero funquillo al orquesta panorama. Home, home, me, Claro. Sabes eso que te digo, Pero tampoco hay que sesado rollo meo, pero a ver, me gustó mucho ser del droga si este rollo. Vamos a explotarlos un poquito, sí, sí, veña dalle. Cada vez que me falta me muero. Dura mi mente. Tienta mi nervio. Vamos a ver, basta xa <ríe> Basta xa do funquillo ba, bast, Basta xa, basta xa, vamos a ver Que é isto? É, é, funky andaluz en brutesío Que? Si, é, é como... Pesate sí, lo que dicir así, funky andaluz en brutesío Si, si, sí, sí, eh, así o o definen O que fai esta xente do funquillo mm. eh, Pois pues estes tocarán o sábado 20 de setembro No fener rock Pero haberá máis grupos Estarán os huéspedes felices Caty Blue and Crazy Cats, que é un, unha banda de country swing que veñen dende Coruña, teñen temas propios e tamén eh fan versions. Eh, en este grupo está, bueno, Katy, que é a rapaza, a líder do grupo. De Coruña E tamén Cabe García Colas Laje E José Ángel E que máis? Holy Water A banda esta de Lugo De Roca E Alternativo vamos Holy a... Water Te sí, mola, sí, non? Si, sí, si sí, Xa sí. é máis o teu rollo Se non te importa Vamos a retransmitir En estes momentos Está acedendo Está pasando algo Está pasando algo En silencio Estamos retransmitindo O susto Acaba de chegar unha grúa Unha excavadora Unha excavadora sí, Unha excavadora Cunha sí. pala E están, eh, están Amenazando Con destruir o estudio de Radio Filipin en directo, dices? en directo Aquí, en el no centro. ¿Me escucháis en vuestedso son? Están Sí, sí. ¿Estamos realmente en perigo... Pues yo creo que sí, eh. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Está pasando? Eh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, joder. ¿Qué coño está pasando? ¡Caño! Ya, ya, ya está Ya está Estamos salvo. a salvo Sí, ya está Ya negocié Ya está se marchan Me debes 50 euros 50 eu <risas> Posen outros 50 Por 100 parece que arreglamos todo Ah, sí, sí bueno, bueno, entón podo continuar ¿no? Coa xenda, sí. xa non sei onde, estaba, onde están Os meus papéis, sí, ni eh, nada Que susto está, tranquila. Menos má que estás aquí <risas> Tranquera <risas> <risas> Bueno, pois pues, Eu continuo falando do Fenerro Que van a tocar todos estes grupos Que acabamos de dicir Hai zona de acampada Non sei onde, onde hai zona da acampada no Fenerroc, non sei, pero hai zona da acampada, según parece. Si. Sí, hai unha carpa que se chove, non pasa nada porque estádes todos aí metidiños dentro e eh, a entrada é libre, de balde, non hai que pagar nada. Así que, mira, é unha boa opción para este fin de semana os que andes esteades por aquí por a zona. Mira, dime, dime. Eh, básicamente Que? Eh, a zona de acampada está... Onde está? Das instalacións, moi pertinho Pois eu, foi unha que nunca vinha a zona da acampada Si, sí, está nas, nas inmediacións Bueno, pois nada, continuamos coa xenda Pome algo de música, porque senón me sinto así como medio... Of, non sei... Vacía Cadena COPE son ahora mismo a 7 y 11 minutos y estamos aquí en el estudio central de domus Ecclesia emitiendo divertimento para pequeños monstruos. La miña compañera Ana luce Lucecú acaba de marchar a Sacristía a buscar una botella de viño y yo estoy aquí tomando un trozo de empanada. ¿Cachagaches? Sí, aquí estoy con ¿Qué, viño. ¿Qué reparten? Bueno, que estamos escoitando? Pues mira, estamos escoitando un grupo que se llama Ginels. O algo así, que son de Dublín Y <risa> que van a tocar Noutro festival que hay este fin de semana De sábado eh, de Vendres de Zanove, es sábado 20 de septiembre Mmm, jingles Ginnels Ginnels, Ginnels Ginnels, controlas A verdad que me están gostando, eh. sí, esto son Este festival sí que te gustaría E a min sí, tamén sí, Eu quería ir Pero que está en Carballo Y como se chama o festival? Siria Pop Na sala de Dublin de Carballo tamén se fai todos mm. os anos tamén creo que por esta época Ten boa pinta eh? e Ten moi, moi, moi, moi boa pinta A verdad é que sí, é que sí que Ten boa pinta hm? Vamos Un sorbito Eu quero ir Me das un sorbito? Sí, sí, toma, toma Bebe hoy sí, este estos serán Ginels, son dos grupos eh, que llegan desde Dublín y van a participar en este festival que se llama, como decíamos, Siria Pop, serán a Sala Dublín, carballo o Vendres, de Zanove, de Setembro y decir, oye, pero and Andrés no quiere que yo diga, pero digo igual ¿eh? Sí, todo tu aire. Antón Barbeu, de Sacramento Ginels, de Dublín y los huéspedes felices que ya os conoceréis porque son de aquí de Ferrol e o sábado 20 de Setembro van a tocar The Tripwires, de Seattle de Reverendos, de Bilbao kim Salami and the Cumberland Threat De Londres, es fakin Volox de San Andreo o de Salami. ¿Puedes repetir? ¿Quién Salami and de Cumberland 3? Ajá, está bien. Uh -huh, salami. Eh, os podes poñer porque son, bueno, lo que pasa que creo que que este Son los huéspedes felices, ¿no? no estos son los Kim Salami. Ah, este es este es que están sudando aquí de fondo. Coitase mal Porque non asupaba nada deles e... e foi o que trouxen Pero son estes Para que vos pagades así unha idea Se non xa buscades vos e tales. se vos merece a pena Pois si desalía Os ire a POM, Na sala de Dublín de Carballo Este fin de semana A entrada diaria custa 10 euros Que non é tanto mm. Para tantos grupos que tocan E o bono de dous días 15 mm. Está moi ben mm. Apertura de portas portaseas de Cmedia E nada, vendres 19, sábado 20 Toda esta xente na sala Dublín de Carballo Siria Vox Temos que facer un anuncio aquí, agora, no medio de esta sí. historia É que o streaming non nos funciona no, Non, sabemos por que Toda aquela forza de seguridade do Estado que nos está intentando ouvir desde fora de Ferrol Pois pues non o vai a conseguir, sentimos, a verdade, porque non a nosa intención era que nos escritaran até te... Nacía ah! son sala Betxa. Ves kin salami. Bien. A mí me gusta este son así garaxeiros. Lo que está guay, este festival mola. Toma directo. Isto é que no festival. No, Siria ¿sí, Pop, si, sí, no, alguien Carballo. O ano pasado. ¿Eh? Esta esa vez. Ah, resiste. no, no, esto es un ah. concerto, No sé dónde, ah, bueno, bueno, bueno, Por ahí, pero vamos que son eles. Sí, sí, esto esto un grupo de É unha cousa é o que i desberse se llaman? King Salami, no, no me, ma <risa> <risa> no me mandes repetirlo, que no, King Salami and the Cumberland Three. <risa> ¡Qué malo eres! Continuamos con Festivais, eche ¿eh, parece, y ahora marchamos a Compostela. na sala Capitol va a comenzar el xamitiquísimo Outono Kodak Festival. Un festival que dura, bueno, son tres días, pero así como salteados no tempo ¿Como salteados no tempo? O sea, que eso sí. hay que derogarse mucho para eso <risa> Claro, es como un ciclo, un ciclo, ¿Un ciclo? más es festival, pero un ciclo porque este sábado eh, comeza Sábado 20 de septiembre, bien, Alina, Sala, eh, Capitol, Me gusta, eh, eh. Soul, Música Negra, Ritman Blues, esto mola mucho estás, estás gustándome mucho E eh, sí. eh, hubo a este este fin de semana Sí <risa> Ya tenía <teño> entrada <risa> A ver a este hombre que está soando de fondo Que se llama Sonny Knight and the Lakers by... Sonny Knight and the Lakers Sí, es un hombre mayor de 66 años Bleh. Nacido en Mississippi Bleh. Eh, que comezou aos dezasete O así nesto da música Pero logo traballou de outras cousas Deixo abandonou a música E aos 66 anos de repente Participou nun recopilatorio de música negra E o selo discográfico Que o ten fichado agora O descubriu E lle grabou un disco en 2012 sí. uh -huh. eh, E publicou eh, ese disco I'm uh -huh. still here Acompañado desta de banda que se chama The Lakers, Lakers. Sí. Eh, Alí van a estar no autónoco DAX Festival de Compostela O sábado 20 de setembro Xunto con outras bandas mm -hmm. Como son os portugueses City Syndicate Fundados en Oporto No 2012 mm -hmm. Que tamén fan Ritman Blues, Northern Soul e Beat 260 y a parecer tienen un directo bastante apoteósico y mm. el grupo de Compostela que se ha conocido que se llama La Cazans ¿Te soan? La Cazados de toda vida La Cazans Sí Ah, La Cazans La Cazans La Cazans La Cazans La Cazans La Bueno, pues aquí tenemos a The Clásicos, Sony Clásicos The Blues, Soul, Country y Rock and Roll Bueno, vamos a escritar un poquito a de Sony sí, sí, Night Nix ¿Cómo es de the, the Sony Night ne Night Night Ande the Lakers Si, sí, no? Mami, Lampi, come que me está, me está gostando esto, sí, eh. a isto eu te esto, recomendo Ana, que vayas gusta, porque, porque si eu xa levo que tres anos ou así Moita. indo a este bueno este ciclo de da Capitol mmm, que sempre traen músicos de por aí moi vos e eh, eh, paga pena os concertos empezan as nove da noite claro son tres grupos eh, a vindeira semana bueno falaremos máis Sí. de esto, porque a vindeira semana vai es, vai a tocar Irma Tomas que é unha das raíñas do sol de Nova Orleans Caramba. e mitiquísima e os upcenters e despois non sei se xa por outubro a segunda semana, o segundo sábado creo que é, pero bueno, xa falaremos tamén ven eh, rei gelato no. tamén moi bo eh, os prezos, pois 20, 20 euros anticipada por día 25 en taquilla ese que le des o bono para todo o festi 39 anticipada e 46 en taquilla Eu teño sorte porque me tocaron Moi ben Vamos a repetir o nome do festi Outono tono Festival na sala Capitol en Compostela on shine, shine on the ones I'm gonna let me blue, I'll save the moon of oh, Kentucky keep on shine, shine on the ones I'm gonna let me blue, well it was one more night. Muy ben, me gusta moito isto. Ana Luce Cú estás facendo un traballo sí. extraordinario no teu primeiro programa. Claro, a a, a ver se si seguimos con ese nivel. <risa> <risa> Agora teño <risa> el listón alto, non podo baixar. listón, vamos, espectacular. Mm. Bueno, vamos a seguir nesta senda que prepara Ana Luce Cú aquí en Divertimento para pequenos monstruos na Radio Filispin, Radio Libre e Comunitaria, da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol esa Ana Lucecú que como sabedes é un vagalume Ay, que corre os locais de ocio e discutei a procedencia de Ferrol e incluso do estranxeiro. Sí, sí, eh, que marxo. como vedes tamén, se va a Compostela na súa nave espacial. Sí. e bueno, en fin. O paso moi ben. E seguimos con festivais, porque que remate o verán case, pois pues non quero dicir que non haxa festivais. E baixamos a Taboue. Ai, que bonito. Que que, que, que, que, que, bonito que do Cabo U. o oh, oh, Cabo, Cabo da É eh, o festival este, O sonrías Baixa. e ah, se celebra alí. Claro. Hm, mm, é pues es un lugar protexido. Alí se celebraba eh, o festival este que se chamaban a noite do trasno, hm? Mm, mm, eh, mítico so festival, eu foi, foi un fu un a E, bueno, pues, a verdad é que, que se suspendeu precisamente porque, bueno, pues que oh, aquel territorio é protesido e dunha extraordinaria beleza. A verdad é que boito moito de menos a xente de, de Polalí, uh -huh. a xente do Cabo Udra. Poisteis que volver. Nas rapazas de Polalí. Ai, tía, rapazas do Cabo Udra. Na, Sobra la pell al sol ens crema Si estem junts crema la nit Malgrat caminos sense cap casa Pois pues sí, que vai haber este festival o sonrias baixas, este fin de semana En bueu, no cabo udra Dias Pois pues xoves 18 de setembro xa hai cousas No aturu xo varas 11 Vai haber trou la debe en con Calavera Collective E despois, o vendres 19 Comezan os concertos ás nove media con Afónic Luego continuarán con Escape, Charango, que son estes que escoitamos de fondo, estes catalanes que fan así rumba, e cumbia, e de estas sí. cosas. Fusión linda. Acaban de, de editar este disco que ahora mismo no me lembro do nome pero... de título de disco, pero está ahí. E Alameda, Do Soul. Nah. E xa ali no cabo udra o sábado día 20 de setembro eh, pola mañá o mediodía tamén estes non fan mm -hmm. sesión bermú pero fan no recinto dos concertos casa sonrías onde hai algúns músicos de determinados de varios grupos mm -hmm. que van a cociñar para xente e eh, calaveras mire, collective que... vai man a tocar entre que... eles eh, lembro agora eh, eso... mesmo que creo que mm, alguien resonante. Eh, si, sí, a, a Toñito de Poi vai cociñar <risa> <risa> Ti Toñi... que, sí que te cociñabas a Toñito de Poi Ui, eu si, sí, eh É <risa> que Toñito de Poi, toñito de de poi... Eh, Nos perdes Moito Poi Moito Poi, si sí. Como ti, coa rapazas do Udra Pois <risa> <risa> pues, si, van a cociñar ali A unha do mediodía Agora mesmo non lembro que máis Pero varios músicos eh, Despois eh, Xa pola noite As nove e media Empezan os concertos E quen toca o sábado Pois de Soul Jacket Goran Bregovich Goran Grego Goran Grego Bregovich. El gran gor gor Bre Goran Bregovich Goran Bregovich Joder, impresionante Quén cara yo hai eh, Que Pincha aí Pincha aí Que o teño no corte número 11 Impresionante Impresionante Grant Braveridge. <laughs> Estupendo, verdad de que este grupo vasco de eh, Gora <risa> Gora Ambrogovic. Gora Gora Gora. Gora Gora, gora Ambrogovic. ¿Pero no, que son italianos, no? <risa> ¿Eh? <risa> de carajo, esto. <risa> estos son volcánicos A la, <risa> Gora Ambrogovic, home. Oh Hala, <risa> home. Oh Bueno, vai a tocar tamén o sábado 20 no sonrías Rías Baixas, aparte de Goran Bregovic e de Soul que tamén La Raíz e Reincidentes Esos son todos os grupos Será este fin de semana, como dicíamos Alien Bueu e o prezo do abono do Festi son 30 euros Bueno, con esto rematamos ao... Esto que estábamos falando De concertos e festivais aí Había algúns máis bueno, sí. hab Habería bastantes máis Pero sí. eu foi o que trouxen para este primeiro día uh -huh. De axenda E así brevemente tamén tiñamos que apuntar unha charla Que tiñamos por aquí Porque vai acontecer en media oriña No Ateneo Ferrolán Pero como, como, como, como Esto non ten nada que ver coa música pero ¿cando, cando eso? Cando... Oxe, oxe... <risas> <risas> xo ves de zao E todo esto Ose, ose, palabra, palabra, palabra prohibida 18 de, de setembro oh. O 18 de setembro de 2014 No Ateneo A soito da tarde vai a ver unha charla A cargo do fotógrafo César Toimil Ose, e mañá palabras prohibidas en Radio Feliz Si, sí. ai, pero non podo, André Por que? Uff, porque me costa Te costa? Intentarei, no Esta tempada seguro que os hago mellor, xa verás Si, sí, si, sí. seguro, misimismo mis, sí. Pois, pues eso Eh, estaba dicindo xoves mm. Vese, por dicir xoves non me dis nada Que oxe non en xoves, e venres de Zanove Ves, me lias, me lias moito Si, sí, si sí. Rectifico, venres de Zanove de Setembro A xoito, unha charla No Ateneo Ferrolán, a cargo do fotógrafo César Toimil, moi interesante A entrada de Debalde nos arondeato Salín, a Rúa Madalena eh, Que leva por título Chernóbil 28 anos despois Sí, sí, que fai un xornalista gráfico. Sí, sí, eh, viaxou en varias ocasións a, a Lía de Chernóbil, eh, fixou unha exposición eh, baixo título Proibida a la apertura forzada de la puerta, que se inaugurou al Líno Chernóbil Nacional museum en Kiev o pasado ano. E agora vai a falar sobre este tema, acompañado por Álex Piñeiro, que foi o comisario da exposición, E nada, supeño que fala, falará sobre as consecuencias do desastre Sobre persoas que seguen vivindo alí na zona de exclusión e todo isto Está moi interesante, así que se pode decir En media oriña comeza ali no Ateneo Ferrolán O Ateneo Ferrolán sempre facendo cousas, resistindo E hasta aquí a, a aquí, senda a aquí. de concertos que Ana Lucecu, ese vagalume que percorre todas as iniciativas socioculturais da comarca e que se amosa dentro de Radio Filipe nos acaba de aprender Pois pues si. Sí. agora coller. E precisamente falaban al UCQ do Ateneo E vamos a hacer comunicación dentro de uns instantes uh -huh. Co a nave espacial do presidente do Ateneo Frolam Eliseo Fernández, Eliseo Fernández Que, bueno, está neses momentos eh, trasladándose a outra galaxia Pero dentro de Radio Free Spin temos os sistemas especiais de comunicación Que nos vai permitir contactar coa a súa nave espacial que, é, que está camuflada, como sabedes todos para que non sexa destruída polo exército maléfico do PP. E bueno, os vai a contar as últimas incidencias ao respecto desse afeir amoroso que ten o noso alcaide, José Manuel Rey e o seu grande conselleiro de Cultura, Reyes Hurtado. <risa> Pero antes vamos a poner un temita ¿Te gusta el disquete este? Omeo Transformer Un grupo Transformer. nuevo un tipo que está ahora sacando nuevas Ahora carpetas? he estado pobre ¿Qué, qué, qué ponemos del él? Perfect Day Perfect Day, sí, sea, me encanta ¿Sí? Bueno, es muy, muy mítica, muy... Tío, ¿qué querías? Pídeme Te mi... ponéis es... Disquito Veña, veña, Perfect Day Perfect Day, ¿bailas? Sí, bailo, por supuesto ¿Vas?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 all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was Someone else Someone good Oh Ola, eres Eliseo? Si, sí, si sí. Ola, Eliseo Bueno, pues temos comunicación xa con Eliseo Fernández Presidente do Ateneo Ferrolán Que en estes momentos está na súa nave espacial eh, Con dispositivo pues, que oculta do mundo Para que podamos ter esta comunicación en modo seguridade hola Eliseo, boas tardes Ola, tardes Bueno, Eliseo, xa vamos a entrar en un capítulo da, da realidade Dentro desta de ficción que é divertimento para pequenos monstruos Estivemos eh, todas e todos o martes 6 nesa concentración a que nos convocou o Ateneo para reclamar unha serie de cuestións que ti agora nos va a resumir, así para que non estea pois pues, un pouco coñeza a cuestión, que é bastante raro porque todo mundo xa o sabemos, pero bueno, resumido o que está pasando co Ateneo, así moi bueno, está pasando que o Ateneo está recibindo un ataque de <coughs> misericorde por parte do Concello de Ferrol, non? Están produciendo toda unha serie de situacións unha tras outra que, bueno, que se había algunha dúvida, pois pues, xa nos devan a pensar que hai, que hai un desecho de rematar co, co actividade da Ateneo, que resulta molesto ou que resulta incómodo para este goberno municipal uh -huh. O caso é que, en primeiro lugar pois, pues, cando se arremataron as obras de rehabilitación se fixou un reparto de espacios a todas luces e lógico, en canto que o edificio, en principio pensaba ser como destinado a nosa totalidade Ateneo, que estaba xa precisando de máis e mellor espacio, e, sin goteiras e sem problemas como tiña tido anteriormente, e se nos castigou as, de a de planta e ao baixo coberto, sendo que os espazos que antes eran eh, propios da Ateneo como salón de actos se eh, colectivizaron e se, se deixaron a outras organizas que están instaladas ali e nos pensamos que es un despropósito porque convertir unha entidade un local que funciona que como era o Ateneo Ferralán pues un local que agora está digamos por un reparto o surdo pues está desfeito e por outra banda cando se fixeron aquelas obras de rehabilitación neste edificio propiedad municipal pois pues a dirección de obra e o concello dixeron a Ateneo que tiña que retirar o seu mobiliario en serio o cal non é pouco porque se trata de unha biblioteca de máis de 16.000 volúmenes, unha biblioteca con centenares de cabeceiras, e todo iso, que son cinco contenedores, pois pues, houve que leválo a un lugar seguro, que era un, un, unha empresa de guarda-muebles. Y... Achecate, achecate un poquito máis ao... Sí. ao ah, aí está. Sí. sí. Eh, se, se, con, se, todo iso se... va Ateneo levou todo ese material a, a unha empresa de guarda-muebles co compromiso verbal, por parte do Concello, Dirección de Obra, de que esos gastos iban a ser asumidos por por, por o Concello, por a Dirección de Obra, sí. que nunca serían digamos, en gastos que pagaría o Ateneo, porque o Ateneo non tiñan ni para pagar ningun seis mil euros, que me parece que o que costaba a simple mudanza uh -huh. de aquel material. O Ateneo non ten presupuesto para mudanzas, y menos unha mudanza que non necesitaba facer, o sea, afixou porque o Concello quería rehabilitar aquel Concello, e nos estamos perdón, que edificio, nos estamos nel mm, con unha cesión uh -huh. entón agora resulta que a empresa de mudanza denuncia do Ateneo polo pago de 39.000 euros que a cantidade do, do traslado e do almacenamento durante todos estes anos do material do Ateneo coa gravedade máis de que esa empresa retena ainda todo este material que é patrimonio da cidade pois, nunha nave industrial nun polígono industrial Uh -huh. Bueno, o que se mella é que o Ateneo Vese inmerso nunha situación Que, en fin, que non llevai Ni lleven, pero que neste caso lle está repercutindo moi negativamente Posto que o, o empresario demanda o Ateneo Para que satisfaga esa débeda Que ten, que xa supera os 40.000 euros Efectivamente uh -huh. Esa débeda seria muitísimo menor Se o Consello tibera feito Que era lógico e claro, normal no so Cando uh -huh. remataran as obras Aí xa uh -huh ano e medio, máis de ano e medio uh -huh. pois entón a, o mellor a, a factura ou o importe de, de ese sería moitísimo menor, a metade incluso uh -huh. entón o Concello por unha cuestión de cálculo político porque eles, digamos están tratando de perjudicar a Ateneo, non sei moi ben base a que, a que razón e pois pues, nos leván a esta situación a que a empresa nos demanda, estamos como holgados O día da E estamos pendentes, pues, o melhor incluso unha posible condena uh -huh. Claro, porque como decíamos eh, O Ateneo ven durante estes meses informando A ciudadanía desta situación A constatación de que a ciudadanía y todo Prácticamente a totalidade Do tecido cultural e asociativo A esa información, a esa demanda do Ateneo Foi este pasado martes Na concentración que tivo lugar Pois, na Praça do Concello, onde centos de persoas se achegaron para mostrar a súa apoio á entidade de Ferrolá e ao día seguinte, como distí, foi o suizo xa hai unha cuestión objetiva non? que ese tema que se está a tratar e que aconteceu ali? Que nos podes comentar ao respecto? Pois, como... Dentro da gravedade da situación e do que é o do, da situación que estamos padecendo, pois a conclusión de todo o mundo que estivo no suizo, pois foi positiva no sentido de que se no, no, no propio suizo, os testigos da de, de nosa defensa e, e incluso propietario da empresa de mudanzas, pois vinieron se veu, digamos, se percibiu claramente que que aquela obra non fora un... feita por, por o Teneo do claro. Ateneo, uh -huh. que ese traslado foi feito por o Iniciativa do Concello pero claro, o Difícilo é do Concello claro e a obra parte do, do claro, Iniciativa e, do Concello é que, que non hai dúvida, pero No, no propio suizo Visualizou-se iso sí. y Para non é iso importante claro, claro. ¿Qué, qué persona, Hay, un, hay sí. un problema Que, que aí non se estaba xulgando mm. Porque aí sí. a demanda é de Mudanzas feliz contra o Ateneo claro. Entón pensamos que si ah, Ainda que nos valoramos Que Eso pode invalidar o, o propio contrato existente Pensamos que si Se perde este suizo Que pasa es, que abre a porta a demanda do Ateneo contra o Concello para o pagamento deses gastos. Uh -huh. Que personas declararon ali? Como a, pues digamos, declarou o testigos, propietario ¿no? da empresa de mudanças, uh -huh. declarou o abogado Alfredo Alcala, perdón, o arquitecto Alfredo Alcala, uh -huh. e declarou que era presidente do Ateneo, elixou Zaira naquel momento de, uh -huh. de otro lado. Bueno, o propio Alcala comentou, declarou no suizo que que efectivamente el fora unadas persoas que optaran pola vía de, de que se trasladara todo ese enser, todos ese enseres a a esa empresa, había conta de que de que surdira unha serie de inconvenientes que facía necesaria esa intervención inmediata, ese movemento inmediato de material que en principio non estaba planteado así, porque lembremos que aquello estaba planteado para trasladar todo ese mobiliario á sección do edificio que ia a quedar, digamos, en standby Se ia revalitar unha parte do edificio A continuación a outra Pero mudaron os cambios rapidamente sí. E aí se optou por unha solución sí, E pues está aprobado documentalmente Que o sí. estudo de arquitectos Fai unha modificación na obra Nese sentido que Para dotar presupuestariamente es, Eses gastos extras, digamos, que surdían Que non estaban contemplados no proxecto original no? Que, que tamén é un error Que tamén é unha circunstancia Que tamén se demostrou no o no propio Que o propietario da empresa de mudanças que ese contrato que existe foi asinado con posterioridade a realización do trabalho uh -huh. a, a moda os afixos en suño e uh -huh. este documento asinouse no mes de agosto e asinouse un pouco un, pues, un, un intento de darse legalidade a algo que xa estaba feito e que xe uh -huh. fixera non por iniciativa do Ateneo porque o Ateneo non, non tiño ningún interés de mover ese material uh -huh. se moveu porque houve unha exigencia por parte do Conceso porque senón en que situación quedaría o Ateneo O Teneo sabotea as obras do edificio Municipal claro. eso uh -huh. É impensable. Vamos, unha situación que escapa toda a lógica uh -huh. E que, bueno A única lógica oscura e triste Que se atopa É que hai un Conselho de Cultura Un alcalde de Ferrol Que non teñen a ponta de política de amañalo E que, esa, digamos, no, utilizando unha mala fe Unhas malas prácticas Pois pues están aí a... Que colléndose a letra pequena a una do, De unha interpretación leguleia De unha situación Que eu creo que perfectamente entendible pola ciudadanía pois aproveitan para atacar o Ateneo Ferramán uh -huh. eh, Cando se vais a ver esa sentenza? Porque isto queda listo xa, non? Pra... Pues, depende da rapidez do xulgado, pero a semana que ven ou quizáis a, a seguinte seguramente xa xa, xa unha sentencia uh -huh. Bueno, non vamos aquí agora a entrar no en capítulo das posibilidades o... que haxa, porque son máis que evidente ou unha outra non sei se haber incluso unha solución intermedia vai a saber pero bueno, o, o a perspectiva de todo isto, a ti como que estás aí vendo todo isto é, é que colle seis... todo isto xa o sea, conllexendo a problemática, porque hai que decirlo esta nova presidencia de Ateneo colleu pues, este marrón así un pouco que a todo mundo lle quentaba nas mans ¿no? si, sí, a me impresión un pouco de tristeza, ¿no? porque eh, eu creo que debe haber unha animidade en tanto que un traballo cultural e unha biblioteca ou unha biblioteca dun valor incalculable porque son cousas que, que non se poden recuperar se si se perden, que o mellor pasan a más desta empresa e que ten unha protección como que moven interés cultural nos parece que xocar con iso é moi triste ¿no? e que, eh, te produce tristeza seria a palabra sí, sí, sí, e non hai un, un sentido de unha vamos, non se encontre ninguna lógica por eso eh, eh, o, o máis así profundo que se xente é eh, a súa tristeza, non? unha situación despropósita e bueno, home, o que nos dá moitos ánimos é que a xente, como dixetes apoia o Ateneo e comprende que esta situación eh, a todas as luces é injusta Si, sí, además esto es algo que se vai volver encontrado contra do, do propio Concello porque está trascendendo o sea, a, a todo sí, eh, porque... son, antes eh, O martes había 500 persoas na prazo do Concello <risa> de que... Dependendo <risa> a unha entidade cultural No o sea, sé, que... No sé o que pensa o Concello claro. o, o, sea, o grupo do goberno pero están facendo máis absoluto ridículos Eu ¿no? creo que está mellor trabalhando para a súa parroquia que a mellor é xente que o ateneu de molesta pero creo que sou unha minoría uh -huh. porque eu creo que máis ou menos a xente que que está no mundo da cultura que se preocupa por este tipo de cousas sabe o que a Teneo pois pode ter os efectos que evidentemente ten e, pero eu teño que decir sobre todo por sustituir con toda a xente que estivo unha Teneo antes de que estive ver eu como unha directiva que hai un traballo fortísimo unha generosidade de entregar cousas de poner esa disposición da xente de fazer o traballo cultural con un completa, digamos, desprendimento e todo iso pois pues, eh, atacarlo é moa baixesa, a verdade. Si, sí, si. Sí. Bueno, pois, pues, eh, queres dicir algo máis, se vai haber unha convocatoria máis O tecido cidadá, asociativo como eu, se plantean sempre... os vindeiros. De momento expectativa, non, a ver que pasa. Si, sí, sí, estamos expectativa, pero bueno, temos aínda seguimos coa campaña Salvemos o Ateneo que hai un unha página web en blogspot.com salvemosoateneo.blogspot.com Exactamente, e despois hai unha campaña en xajeun.org na que xa levamos 1300 sinaturas pedindo ao alcalde que asumas gastos a obra e, bueno, tamén se alguén quer fazer ese xocio tampouco nos negamos Porque eh, tamén hai que decir que vos desde que estádes na... Na directiva da Ateneo, mm. pois, pues, eh, canto cantos meses levades? Cantos 8 pues, meses oito, levades, oito, no. o, oito, no, nove, oito intensos meses, <risa> non <meses. risa> de, Desde que estades aí, pois, pues estades insistindo tamén o concello de abrir unhas vías mm. de diálogo e parece que non non, no, non hai contestación, non. Edificio. É difícil, porque non no. hai algún contacto aí que diga que vai haber algún encontro próximamente co cuatercira fase o... No, creo que hay ahí una desconexión no sé si... Yo creo que hay algún responsable cultural de esta ciudad está en sí, sí, otra sí. galaxia en tiempo de interés por, por, por la ciudad de Ferro por la cultura. Bueno, pues ellos están ahí, digamos, temporalmente es un, un cargo sí. vitalicio, vamos, y todo eso va a quedar claro. marcado para historia sí, no y, y que, menudo currículum. Sí, no se entiende que haya gente que, que, que venga a destruir Porque enfrentar asociacións Crear polémicas eh, Tratar a xente Con un pouco respeto Non sei, sé, é verdade que é unha situación Lamentable, pero bueno, no sé, tamén é importante decir que seguimos trabalhando claro, ¿sí? claro, Temos claro. un montón de actividades agora Sí, de eso queríamos Retomando. falar tamén, o, sea, a, a o impulso que que tomou a tener Frolán, si xa tiña un, un camiño trazado estupendo, o impulso que te tomado nos últimos oito meses é espectacular. Bueno, coméntanos es... porque a verdade é que son moitas actividades que estades a facer con toda esa rémora e todo ese remolino de incongruencias que tedes ao vos redor. Estades aí sí. facendo un traillo estupendo de actividades. Eh, no porque ademais nos estamos facendo estas campañas e vamos a facer as concentracións que faga falta e seguir chamando atención do Consello pero básico é tamén o trabalho cultural claro, e agora claro. empezamos xa a nova temporada e un, un verán que sempre ten un pouco o parón pero para dezembro temos un congreso sobre a figura de Hildegard que ten toda a pinta de que vai ser un completo éxito porque xa hai moita xente interesada uh -huh. temos tamén un, unha serie de, de, de actos para este fin de meses Que, que pouco a pouco creo que iremos enxendo un, un calendario que ademais tamén foi algo que pedimos as asociacións, cunha forma de solidaridade co Ateneo é enxer o local e seguir facendo actividades ali como levantou tanto tempo facendo uh -huh. ou se mesmo hai unha conferencia bueno o sí, o venres o... si sí, o fotógrafo da voz de Galiza César Toimil uh -huh. De Chernobyl Exactamente sí. uh -huh. Muy bien Bueno, pois, Eliseo Fernández, presidente do Ateneo eh, Estivo aquí o se Benres de Zanove de Setembro Dono de Esplacatorce, falándonos Non solamente dese de lado escuro eh, Que representan estes momentos O máximo representante do Concello O alcalde de Ferrol José Manuel Rey, o seu eh Consellero de cultura, hai resultados, non tamén ese lado de luminoso que pois pues, todas as actividades que le acabo a tener Froland durante todo o ano e con especial incidencia nestes últimos 8 meses con esa nova directiva, que ademais colleu todo isto se decimos co co patata quente de todo o que está a pasar, es decir, bueno, a maiores de o sea este non, non é virtude mm. é un traballo conxunto de colectivo y por eso funciona. Claro. Además eh, a cuestión promete y seguiremos en, en, en contacto. Bien, claro bueno, pues un saludo, saúde Liceo y a ti, Vindero, contacto. A ti, Vindero. Conversa con Eliseo Fernández Ana Luzacú el sí. presidente va a tener unha situación da que seguro, seguro Ana que van sair reforzadas Eu creo que sí Totalmente reforzadas Esta situación se vai volver en contra de toda esa gente que hai por aí eh, que están ocupando as institucións de maneira torticera e con esta musiquiña do lado salvase de Lourdes que che parece si pinchamos precisamente as voces de da algunha das intervencións que tiveron lugar o pasado martes mm, da xente que estivo ali na concentración Aí está por exemplo, mira, vamos a escutar a, eh, a representante do eh, sindical da sección sindical da CNT no Ateneo, pues mm. unha voz das trabe, representación dos tres traballadores, traballadores que aí ahí, que ademais están sofrendo todo isto con anguria terrible hai que poñase na nopel, non, destas de claro. personas que ven perigaros os postos de traballo aí mm -hmm. está a insensibilidade de, deses dous elementos que aquí os nomeamos, alcalde de Ferroli concello de Cultura, verdade que non tine nome, vamos a escutar a voz da traballadora que é a voz que nos interesa, por suposto, aquí en Radio Friisping sí. Had to pay and pay a sección sindical da CNT no Ateneo os traballadores E con motivo da demanda da empresa Mudanzas Félix Contra o Ateneo Ferrolán Por unha débida contraída polo Concello de Ferrol E que agora non quere asumir Solicitamos unha entrevista co alcalde Rei Varela Para solucionar este conflito que pon en perigo Os tres postos de traballo que mantén o Ateneo A sección sindical da CNT no Ateneo responsabilizamos ao goberno de PP e ao alcalde da cidade da posible perda dos nosos postos de traballo nunha comarca na que se hai demasiada xente desemplegada. Quedamos á espera da súa pronta resposta para solucionar un conflito no que vemos nos inmersos e a nosa situación laboral implicada, por non ter vontade dende esta corporación de buscarlle unha saída. Denunciamos as manobras que as dobres varas de medir do goberno do PP As que ten sometido ao Ateneo Ferolán E sinalamos como culpable o alcalde Rey Varela Da situación creada pola persecución política Que dende o seu goberno ven sometendo a unha entidade incómoda como é o Ateneo Dende a CNT comunicamos que estaremos presentes Nas diferentes protestas e movilizacións en apoio ao Ateneo polo que acudiremos ás portas dos sulgados mañá, mércores, ás 11 da mañá e facemos un chamamento á cidadanía para que acuda non só pola defensa da cultura senón que tamén en defensa dos postos de traballo E como dice un fotógrafo hoxe nos medios de comunicación que está a nas nosas salas garantir o futuro do Ateneo será importante para a dimensión cultural de Ferrol Saúde Son libres, como eles, como a do Ateneo, claro que sí, non se venden. Aquí está Lou Reed para lembrarnos Isa, esa cuestión tan fundamental, ser libres, se pode ser de maneira completa mellor. Vamos a escutar agora, se te parece, despois de ouvir a esa representante da asociación sindical da, da CNT, dos traballadores do Ateneo, a unha asociada do Ateneo que vai faz, vai dar leitura o comunicado propio do Ateneo. Vale, eh, Ángeles Soane, profesora Ángeles Soane. De, de literatura e vamos a ouvirla xa desde desde ahora Graziñas a todos por vir O mércores 17 de setembro ás 11.30 nos xulgados de Ferrol vais celebrar un xuízo pola demanda da empresa Mudanzas Félix SL contra o Ateneo Ferrolán reclamando o pagamento de 39.000 euros Importe do traslado e almacenamento do patrimonio do Ateneo Farrelán co gallo das obras de rehabilitación da sede da entidade. O traslado e almacenamento da biblioteca, Emeroteca e enseres do Ateneo non foi unha iniciativa desta entidade, senón que se fixo por exixencia do Concello de Ferrol e da dirección de obra co compromiso de que o Ateneo nunca tería que facer un desembolso económico para o que ti non tiña capacidade financeira o desenvolvemento das obras coincidiu co cambio de goberno municipal e rematadas estas o novo goberno de Partido Popular negouse a asumir o pagamento deste gasto quedando o servizo prestado pola empresa impagado e o patrimonio do Ateneo retido aumentando mestras mes a débeda e dando finalmente lugar á reclamación da empresa Mudanzas Feliz SL contra o Ateneo. Esta gravísima situación en márcase nunha política de acoso ao Ateneo por parte do grupo do goberno do Concello de Ferrol, que se ven concretando no reparto do edificio que era a sede do Ateneo Ferrelán, instalado ali, instalando alí a outras entidades no confinamento do Ateneo Ferrolán nos pisos terceiro e baixo cuberta do edificio na desaparición dos elementos identificativos do Ateneo no exterior do edificio e da negativa conceder calquera axuda económica ao Ateneo mesmo ás que se mantiveran en anos anteriores e con gobernos municipais de moi diverso signo político O Ateneo é unha entidade molesta para un goberno municipal autoritario que non acepta a discrepancia nin tampouco as expresións de cultura participativas e populares que caracterizan o Ateneo de Ferrol en colaboración con boa parte do tecido asociativo e dos creadores e creadoras da cidade Por outra banda, esta cultura popular e participativa pon en evidencia a nefasta política cultural do Concello de Ferrol que despilfarra enormes recursos económicos en ningún sentido, unha política cultural asentada no papanatismo, que prima o foráneo frente o local, que inviste auténticas fortunas na rehabilitación de edificios que despois permanecen infrautilizados e que externaliza a xestión dos espazos culturais a través dunha desas empresas especializadas na xestión de servicios municipais. Mentre eles nos dan produtos de consumo cultural de escasa calidade Nos reivindicámonos como un povo que foi e que será sempre creador de cultura Unha cultura popular en a nosa lingua Unha cultura reivindicativa e rebelde E que o tecido cultural desta cidade mantén a través de institucións tan sinaladas como Ateneo Ferrolán Unha entidade que leva traballando máis de tres décadas na nosa cidade cun balance tremendamente positivo de actividades e de servizos de cara á cidadanía como servicio de biblioteca e hemeroteca que aínda hoxe continua ofrecendo, Malia, que parte dos seus fondos están inadecuadamente almacenados en contenedores nun polígono industrial autoritarismo, ineficacia e desprezo á cultura e ao tecido cultural e o que nos ofrece este goberno municipal do PP pola nosa parte o noso compromiso como xente é manter e mesmo multiplicar o traballo cultural que vimos realizando porque entendemos que a cultura é a mellor ferramenta de transformación potenciadora da democracia e da convivencia por iso Como entidades culturais e como persoas creadoras de cultura reclamamos tamén ao Concello de Ferrol que cese na súa campaña contra o Ateneo asumindo os gastos derivados da obra municipal que fixo no edificio desta entidade e pedimoslle tamén que faga un xiro na súa política cultural mediante o diálogo co tecido cultural e a potenciación das iniciativas xenuínas da cultura ferrolá, que abandone, en fin, a política de desprezo, que fomente e non fomente a división entre as asociacións, que non falla fallo o diálogo e non nos maltrate, nin exista mala educación. Moitas grazas. Voz de Ángeles Oaneu, a portavoz do Ateneo Ferrolán, aí lendo o comunicado elaborado para ese día, para o martes de hace seis, eh, diante do, do Concello, en Prol, un apoio nessa manifestación, nessa concentración con 500 persoas apoiando a Ateneo Ferrolán. E nada máis, despedimos esta primeira edición desta de sí. tempada 2014-2015 aquí en Radio Felispín de divertimento para pequenos monstruos. Que tal, Ana Luz de Moi ben, moi contenta de volver outra vez aquí. Pues marchamos, marchamos. o Bindeiro Benres, estaremos aquí de nuevo, Ana. Sí. Saúde a todas y todos. A Burra.